Speranța Pista 26 Partea a treia Speranța Capitolul 1 8 februarie Magnin îl regăsa pe Vargas în Valencia la Ministerul Aerului, așa cum îl găsise la Madrid. Miniștrii nu mai erau aceiași, luptătorii purtau uniformă. Franco era cât pe ce să ocupe Madridul, se constituia Armata Populară. Dar războiul era tot război și dacă atâția oameni își aflaseră moartea și atâția alții destinul lor, nici Vargas, nici Manin nu se schimbaseră mult. La fel ca și la Madrid, Vargas trimisese după whisky și țigări. La fel ca la Madrid, amândoi arătau la față ca după o noapte albă. Malaga e pierdută, Manie, spuse Vargas. Manin nu era surprins. Credea că, împotriva forțelor italiene și germane, republicanii nu vor putea salva fronturile fără legătură cu centrul lor. Și Garcia i-a spusese opt zile mai înainte. Nădăjduiesc totul de la centru și nimic de la fronturile mici. Malaga e Toledo. Exodul e mai pomenit, mani. Peste o sută de mii de locuitori care fug, îngrozitor. Deasupra lor, în centrul salonului acestui fost edificiu al unui negustor bogat, un în împăiat susținea policandrul. Iar avioanele italiene îi urmăresc. Și camioanele. Dacă ar fi oprite camioanele, refugiați ar ajunge la Almeria." Manien, cu privirea și mustățile întristate, făcu un gest care însemna. Când plecăm?" Avioanele noastre cele mai bune trebuie să fie la Madrid, Manien. Știu." Fasciștii asaltau puternic. Harama." Trebuie două avioane cu mai multe locuri pentru șoseaua din Malaga. Aici aproape când avem aparate de vânătoare." Dar mai avem și o misiune asupra teruelului? Niciunul dintre internaționali nu cunoaște teruelul ca dumneata. Aș dori să nu... continuă în spaniolă. Să nu alegeți primiștia cea mai mare, ci misiunea cea mai folositoare. Dumneata la teruel, Sembrano la Malaga. El e aici. Știi?" adăugă el. Nici teruelul nu are deloc aparate de vânătoare." De două luni, aviația internațională lupta pe frontul din Levant. Baleare, Sud, Teruel, vremea pelicanilor trecuse. Cu două misiuni pe zi și o proporție corespunzătoare de răniți, escadrila care sprijinise Brigada Internațională în tot timpul bătăliei de la Teruel, lupta, repara, își fotografia bombardamentele în timpul luptei. Aviatorii locuiau într-un castel părăsit printre portocali, lângă un aerodrom clandestin. În timpul bătăliei, subtirul antiaerian, arunca în aer gara și statul major din Teruel și o fotografie mărită a exploziei era prinsă cu ace pe peretele sării de mese. Manien și piloții lui cunoșteau frontul acesta mai bine ca hărțile lor. În zori?" întrebă Manen. Trecură la cartografie. Jem și Scali, Garde și Pol, Atinies, Saidi, mecanicul venit de la brigăz și Carlici, Beaumans Anilia în oraș. În spatele lor, de cealaltă parte a ferestrelor cafenelei, era un mic bălci de unde se auzea muzică până în stradă. Loterii, dulciuri, tir. Era sărbarea copiilor. Mitraliorii veniseră la tir, unde nu se mai săturau spărgând pipele și doborând purecii făcuți din pielițele mațelor. Aici îl găsiseră pe carlici, în mijlocul unui cerc de admiratori. Garde și saidi veniseră nu atât pentru tir, cât pentru copii. Își cheltuiseră toți banii împărțind prăjituri. Gardei iubea copiii cum iubea Shade, animalele, din amărăciune. Saidi iubea prin tot ce era în el copilărie și milă musulmană. Arată bine americanii, spuse Paul. Sosiseră primii voluntari americani din aviație. ce îmi place la el, spuse Gardei, e că nu și închipuie că salvează democrația de fiecare dată când învârt o elice. i și trimis la plimbare pe mercenarii lor, spuse Atinies. Îi detesta pe toți mercenarii fără nicio deosebire. Însă noul comandant, reluă Paul, e pur și simplu un zef-zec. Era prima oară când comandantul spaniol, care conducea aerodromul împreună cu Manin, era un șef imposibil. Să lăsăm asta, spuse Atinies. Să nu ne închipuim că totul o să meargă strună. Nu să țină mult, să-i întoarce sembrano. Să ne facem treaba și gata. Capitanul spaniol de la brăcturi e formidabil." Și să lupți astfel împotriva unor avioane moderne în fiecare săptămână îți trebuie o răbdare. E ceva curios, spuse Scali. Nici o țară n-are ca aceasta harul stilului. Ei un țăran, un ziarist, un intelectual. Îi dai o funcție, o îndeplinește bine sau prost, dar aproape întotdeauna într-un stil ce constituie o lecție pentru Europa. Comandantul acesta n-are stil. Când un spaniol pierde stilul, înseamnă că a pierdut totul. Azi noapte, spuse Carlici, am văzut la Alambra o chestie nemaipomenită. O dansatoare aproape goală apare pe scenă. Foarte aproape, puteai să o atingi. Un milițian beat largă o mângâie cu toată mâna. Publicul chicotește, milițianul se întoarce cu ochii și cu pumnul strâns. De parcă ar fi luat frumusețea femeii când a mângâiat-o și ar fi păstrat-o în mâna lui. Apoi se întoarce spre public și aruncă frumusețea. Cu dispreț pentru public? Admirabil. Posibil numai aici." Vorbea franceza mult mai prost ca altădată, având un trup curat, îngrijit, pare că iese dintr-o cameră de baie în care camforul înlocuise apa de colonie. Își scoase șapca de capitan și scalii îi recunoscu moțul negru și aspru. Ce-mi place aici, spuse Paul, e că mă instruiesc. ce -i adevărat, e adevărat, dar comandantul e totuși un zevzec. Nu se cade să vorbești așa de un comandant, spuse brutal Carlici. Lăsase să-i crească mustața, chipul lui era mai puțin copilaros, mai dur și Scali simțea că reapare fostul ofițer al lui Vrangel. Pol dădu din umer și ridică arătătorul. Spun Zevzek. Asta ar putea să se sfârșească rău, se gândia Tinies. Cum ai ajuns aici? îl întrebă el pe Sid. Când am aflat că maurii luptau de partea lui Franco, am spus la secția mea socialistă. Trebuie să facem ceva. Altminter, ce o să zică tovară și muncitori despre arabi? Văd niște lumini, spuse Jem, care îndoia o sârmă. Construia avioane din sârmă, cu comenzi care funcționau și după care aviatorii se dădeau un vânt. De o lună în fiecare zi vedea lumini. La început prietenii lui căutau, pentru a găsi întotdeauna nu lumini, ci aceeași întristare. Scali și Jem erau lângă Atenies, ceilalți în față. Și așa am cucerit Barasim, spuse Carlici. Era acolo unul dintre faștiștii cei mai vinovați, foarte tânăr, poate 20 de ani." Se ascundea. N-am dus acolo, erau numai două bătrâne. Băiatul denunțase, poate, 50 de ai noștri și pe alții care nici nu erau cu noi, împușcați. Nu cunosc ceva mai rău decât adolescenții," spuse Scali. Una din bătrâne zice, Nu, nu, nu e nimeni, numai celălalt nepot al meu." Erau mătușile lui. Atunci lucrurile s-au întâmplat așa. Iese un băiat cu șosete și o pălărie. Carlici făcu în jurul capului o mișcare circulară care ar fi trebuit să reprezinte o pălărie a la Jean Bart. Și o haină marinar cu pantaloni scurți. Vedeți, spuneau ele. Vedeți doar, spuneau bătrânele. Era canalia noastră. Îl îmbrăcaseră ele cu hainele celui mic ca să credem noi că... Luminile se rotesc, spuse Jem, care își scosese ochelarii negri. Carlici râsei cu același râs care le nervase pe scalii în august. A fost împușcat. Toți știau că, de două ori, înfruntând focul inamic, Carlici se dusese să caute niște tovarăși răniți, fiind convins că va fi omorât. Aș face datoria era pentru el o pasiune pe care o cerea și celor de comanda lui. Prima oară, când își găsise răniții torturați de mauri, dusese el însuși să le dea lovitura de grație ofițerilor lor. Felul lui fi în ansamblu, le îngrijora pe Scali și pe Atinies. Ceilalți îl socoteau pe Carlic cam nebun. Pentru Saidi, toate astea erau foarte îndoielnice Scali și-a de sosirea lui Carlic. Avea niște cizme superbe. Aci... Începuse să și le lustruiască la primul văxuitor. Să lustruiești însă niște cizme de cazac nu-i tot una cu a lustrui o pereche de pantofi. Și treizeci de specialiști Camionul militar fiind colectiv, îl aștepta sără jumătate de oră pe Carlice exasperat, bătând darabana pe masă, pentru că băxuitorul nu mai sprăvea să-i dea lustrul la a doua cismă. Luminile se opresc, spuse Jem. Această speranță, mereu renoită, crea de fiecare dată în jurul lui o neliniște înfiorătoare, cu atât mai mult cu cât lui era oarecum rușine că-i orb și se străduia să aibă un le făgăduise stridii pe care credea că le descoperise printr-o combinație extravagantă. Eroare. Și primii sosiți, scalii și cu dânsul veniseră ultimii, găsiseră un bilețel la cafenea. Ne-am gândit bine. Nu vom veni. Stridiile. Îți place viața asta? Îl întreba timies pe carlici Când a murit tatăl meu, mai am trei frați, eram la armată. Și tatăl meu spusese... Cei trei să fie fericiți, iar celălalt trebuie să învingă. Scali întâlnea iarăși ceea ce neliniște de două luni, ceea ce tehnicienii războiului numeau războinici. Scali îi iubea pe luptători, nu avea încredere în militar și nu-i putea suferi pe războinici. Carlici erau un caz prea simplu, dar ceilalți și la Franco erau dintre ăștia. Sper să trec la tankuri, spuse mitraliorul. Tanchiști, aviatori, mitraliori, soldățoii vor invada iarăși Europa. Carlici, ce ți-a provocat frică în război? Avea să spună și silă sau milă, dar nu trebuia să fie prea subtil. Frică? Totul l-a început. Și după aceea? Nu știu. Vedeți luminile? Întrebă Jem. Ba da, continuă Carlici. E ceva de care mi-e frică. Frică? Spânzurații. Și tu? Nu i-am văzut niciodată. Ai noroc, te bagă în sperieți. Înțelegi? Se întâmplă lucrul următor. Dacă e sânge, totul e natural. Spânzurații nu sunt naturali. Când nu este sânge, nu e un lucru natural. Când lucrurile nu sunt naturale, atunci apare frica. Iată, erau douăzeci de ani de când Scali auzea vorbindu-se despre noțiunea de om, și își spărgea creierii cu ea. Era nostima de tot noțiunea de om, în fața omului angajat pe viață și pe moarte. Hotărât, Scali nu se mai putea descurca. Era curajul, generozitatea și era fiziologia. Erau revoluționari, și erau masele. Era politica și era morala. Vreau să știu despre ce vorbesc, spuse Salvear. Uite că pornesc din nou luminile!" spuse Jem. Scali se ridică în picioare cu gura deschisă, cu amândoi pumnii pe masă, proiectând la trei metri avionul de sârmă. Gardel ținea pe Jem de umeri și amândoi priveau dincolo de fereastra cafenelei globurile mare electrice ale călușeilor care începuseră din nou să se învârtească. Jem și camarazi lui, de -a binelea, fluierând ca grangurii, și Manien, în altă mașină, se la aerodrom pentru apel și pentru Malaga. O escadila inamică bombarda portul la șase kilometri. O ploaie măruntă învăluia Valencia și roind încet pe portocale. Sindicatele hotărâsără să pregătească pentru sărbarea copiilor un cortegiu fără precedent. Delegațiile copiilor consultate ceruseră personaje din desenele animate. Sindicatele construiseră din carton uriaș Mikey Mouse, Felix Pisoiul, Donald Rățoiul, precedați totuși de un Don Quijote și de un Sancho. Dintre miile de copii veniți din toată provincia pentru sărbare, consacrată copiilor refugiați din Madrid, mulți erau fără adăpost. Pe bulevardul exterior, carele, la sfârșitul defilării, zăceau părăsite. Pe o distanță de 2 km, apărure în lumina farurilor, animalele grăitoare ale feieriei moderne, ale lumii în care învie toți cei uciși. Copii fără adăpost se refugiaseră pe piedestarele de carton între picioarele șoarecilor și pisicilor. Escadrila inamică bombarda în continuare portul și, în ritmul explozilor, sub paza unui Don Quixote nocturn, animalele care tremurau în ploaie dădau din cap deasupra copiilor adormiți. Atinies era bombardorul avionului lui Sembrano. Echipajele celor două aparate erau mixte, într-unul pol mecanic și Atinies. Sembrano își adusese pilotul secund, un basc, reis. Pe ultimul aerodrom din sud găsiseră bombe pe care au trebuit să le schimbe și o dezordine demnă de Toledo. Puțin înainte de Malaga, exodul a 150.000 de oameni desfășurat pe șoseaua care merge de-a lungul coastei, apoi în urmă, cucișătoarele fasciste care se îndreptau spre Almeria într-o dimineață minunată cu bărtejuri lungi de fum. În sfârșit, prima din coloanele Italo-Spaniole motorizate văzută din avioane părea că în câteva ore va ajunge în urmă exodul. Atinies și Sembrano se uitară unul la altul și coborâre cât mai jos posibil. Nu rămăsese nimic din coloană. Pentru a se înapoia mai repede, Sembrano scurtă și o peste mare. Când Atinies se întoarse, mecanicul își freca mâinile mânjite de uleiul de la manetele de bombardament. Atinies privi din nou în fața lui cerul în care se deslușeau cumuluși. 18 avioane de vânătoare inamice soseau cu întârziere în două grupuri, probabil și altele în spate. Gloanțele străpun serătura la din față. Sembrano primi o lovitură zdabănă de bătă în brațul drept care începuse să-i spânzure. Se întoarse spre pilotul secund. Ia manșa. Reis nu-și ținea manșa, ci pântecele cu amândouă mâinile. Fără centura celor reținea, ar fi căzut peste Atinies, care revenise în spate și se lungise în carlingă cu un picior într-un lac de sânge. Fără îndoială, vânătoarea inamică, aflat acum în spatele avionului, va începe să tragă în adâncime. Era cu neputință să se apere. În fața acestui număr de inamici, cele cinci avioane de vânătoare republicane, într-o poziție mai bună de luptă, trebuiau să protejeze fuga celuilalt avion cu mai multe locuri. Găurile din Carlingă erau găuri de obuze mici. Italienii aveau tunuri mitraliere. Mitraliorul din spate era rănit sau nu? În clipa când Sembrano se întorcea, se uită o clipă la motorul din dreapta. Era în flăcări. Sembrano opri contactul. Niciunul dintre mitraliorii lui nu mai trăgea. Avionul pierdea din înălțime clipă de clipă. Atinies era plecat asupra lui Reis, coborât de pe scaunul lui, cerând mereu de băut. Rană la abdomen, se gândi sembrano. O nouă rafală inamică trecua asupra avionului, atingând numai planul drept. Sembrano pilota cu picioarele și cu brațul stâng. Sângele-i curgea pe obraz. Era fără rănit și la cap, dar nu-l durea. Avionul cobora mereu. În spate, Malaga. De desub, Marea. Acolo, jos, dincolo de o fâșie de nisip lată de 10 metri, un lanț de stânci. Nici vorba de parașute. Vânătoarea inamică îi urmărea și aparatul era acum prea jos. Era cu neputință să se înalțe din nou. Profundorul, stricat fără îndoială de gloanțele explozive, abia răspundea. Apa era acum atât de aproape încât mitraliorul de de sus untul turela sa și se întinse în carlingă, având și-l picioarele însângerate. Reis închisese ochii și vorbea în limba bască. Răniții nu se mai uitau la vânătoarea inamică, de unde soseau ultimele gloanțe izolate. Priveau marea. Unii dintre ei nu știau să nuate, și nu înnoți cu un glonte exploziv în picior, în braț sau în pântece. S-aflau la un kilometru de țărm, la 30 de metri deasupra mării, de sub patru sau cinci metri de apă. Vânătoarea inamică se întoarse, trase din nou cu toate mitralierele. Gloanțele, trasoare, țesură în jurul avionului o pânză de păianjă din linii roșii. Valurile limpeți și calme ale dimineții, sub Sembrano, răsfrângeau soarele cu o mulțumire indiferentă. Cel mai bine era să închizi ochii și să lași avionul să coboare încet până la... Privirea e întâlnit deodată chipul lui Pol, neliniștit, plin de sânge, dar tot vesel în aparență. Liniile roșii ale gloanțelor înconjurau aparatul plin de sânge, unde Atinies era acum plecat asupra lui Reis, coborând de pe scaunul lui și care părea că horcăie. Tipul lui Paul, singurul pe care îl vedea sembranul în față, și roia și el. Însă fața netedă de evreu Bondoc și Hazliu exprimau asemenea poftă de viață, încât pilotul făcu o ultimă sforțare pentru a se sluji de brațul său drept. Brațul parcă dispăruse. Cu toată puterea, cu picioarele și cu brațul stâng, înălța aparatul. Paul scosese roțile și le băga acum înapoi. Scheletul avionului luneca, asemenea unui hidroavion. Aparatul încetine o clipă, se afundă în spuma valurilor liniștite și capătă. Tot se zvârcoliră ca niște pisici necate în apa care sășnie în avion. Ea nu urca până sus în carlingar. Paul se repezi la ușă, încercă să o maneveze ca de obicei de sus în jos. Nu reuși. Înțelese că avionul fiind răsturnat, trebuia să caute mânerul în sus. Însă ușa era blocată de un glonte exploziv. Sembrano o picioare în avionul răsturnat, cu scaunul pilotului întors în dreptul nasului, își căuta brațul în apă cum alergă un câine după coada lui. Rana lăsa pe teroșii în apă aroza carlingei, însă brațul era la locul său. Mitraliorul din față străpunse una din fețele de mică ale Turelei, deschisă prin capotaj. a atins și Pol și el, izbutire să iasă afară și să afară în sfârșit cu pieptul în aer liber și cu picioarele în apă în fața șirului fără de sfârșit al exodului. Rezema de mecanic, Atinies chema în ajutor, dar valurile îi acopereau glasul. În cel mai bun caz, țăranii fugari izerau doar gesturile. Și Atinies știa că, într-o mulțime, fiecare și închipuie că apelul i-a adresat celorlalți. Un țăran mergea chiar pe prund. Atinies se târă în patul labe până pe nisip. "Vino să-i ajuți!" îi strigă el când ajunse la o distanță de la care putea fi auzit. Nu știu să înot," răspunse celălalt. Nu-i adânca apa." Atinies înaintea mereu. Țăranul nu se mișca. Când îl văzu pe Atinies în picioare, afară din apă, lângă el, spuse în sfârșit Am copii!" Și plecă. Poate că era adevărat. Și ce ajutor să aștepte de la un om care în fața acestei fugi înverșunate aștepta răbdător pe fasciști. Poate că nu avea încredere. Chipul energic și blond al lui Atinies semăna prea mult cu imaginea pe care un țăran din Malaga poate să-și o facă despre un pilot german. La est, foarte aproape de creasta munților, Avioanele republicane dispăreau. Să sperăm că vor trimite o rablă. Pun și sembrano scoseseră răniții din aparat și transportasele pe plajă. Un grup de medicieni ieși din șuvoiul mulțimii. În picioare, pe taluz și din cauza aceasta mult mai înalți ca ea, nemișcați, păreau că se potrivesc mai mult cu stâncile și cu cumul și grei decât cu fapturile vii, de parcă numai ce fugea ar fi putut avea viață. Cu privirea pironită asupra avionului care se mistuia și ale cărui flăcărui deasupra apei ascundeau culoarea însemnelor avionului, ei dominau șuvoiul de umeri gârboviți și de mâini în vânt, ca niște santinele legendare. Printre picioarele lor, depărtate ca să reziste împotriva vântului de mare, se vedeau capetele rostogolindu-se ca frunzele veștede. Coborârea în sfârșit îngoană spre tinies. Ajutați-i pe răniți! Înaintară până la avion, pas cu pas, opriți de apă. Ultimul rămas alături de Atinies, petrecu brațul aviatorului pe după umărul lui. Știu unde este telefonul?" Îl întreba acesta. Da." Milițienii făceau parte din garda satului. Fără tunuri și fără mitraliere, aveau să încerce să șapere satul lor de pietriși împotriva coloanelor motorizate ale italienilor. Pe șosea, alăturându în felul lor, din cei 200.000 de locuitori ai Malagăi, 150.000 de ființe nenarmate, Fu gioca de moarte de eliberatorul Spaniei. Se oprirea la jumătatea taluzului. Ce nerușinare, se gândea Tinies, să susții că rănile provocate de gloanțe nu dor. apa mării nu le potolea deloc. Deasupra taluzului, busturile aplecate înainteau mereu către vest, la pas sau în goană. În fața anumeroase guri, un pumțineau țina un obiect nedeslușit ca și cum toți ar fi sunat din vreo trâmbiță tăcută. Mâncau. Verdeță măruntă și lată. Poate țelină." Există pe aici un aerodrom," spuse milițianul. O femeie bătrână, țipând, coborând goană pe taluz, se apropie de Atinies și întinse o sticlă. Vieții mei copii! Vieții mei copii!" Se uită la ceilalți de jos, își luă înapoi sticla mai înainte ca Atinies să o fi apucat și coborât cât putut de repede, strigând mereu același lucru. Atinies își reluă urcușul rezema de medițian. Femei treceau în fugă, se opreau, începeau să țipe, văzând aviatorii răniți și avionul ale cărui flăcări se stingeau și-și continuă o fuga. Promenada de duminică, își spuse Atinies cu amărăciune ajungând la șosea. Alături de zgomotul fugii, ritmat de vuietul mării, începea să se înalțe un alt zgomot pe care de altfel tines îl cunoștea. Un avion de vânătoare inamic. Mulțimea se împrăștia. Fusese deja bombardată și mitraliată. Venea în linie dreaptă spre avionul cu mai multe locuri, căruia îi se stingeau în mare ultimele flăcări. Milițienii transportau răniții. A vor ajunge la șosea înainte de sosirea avionului inamic. Ar fi trebuit să se strige mulțimi să se culce la pământ, dar nimeni nu auza. Urmând instrucțiunile lui Sembrano, midițienii îi culcau pe răniți de-a lungul unui zid scund. Avionul coborâ foarte jos, se roti în jurul avionului cu mai multe locuri, cu labele în sus ca un pui la frigare și acoperi de scântei ce se stingeau, îl fotografie fără îndoială și plecă înapoi. Dar și camioanele sunt cu labele în sus. Treceau căruță. A să o opri, se desprinse de umărul medițianului. O țărancă tânără își părăsi locul ca să-l ocupe el și se așeze între picioarele unei bătrâne. Căruța plecă mai departe. Se aflau în ea cinci țărani. Nimeni nu pusese vreo întrebare și Atimies nu spusese o vorbă. Lumea întreagă în clipa aceea se scurgea într-o singură direcție. Milițianul mergea pe lângă căruță. După un kilometru, șoseaua se depărta de mare. Pe câmpuri erau aprinse focuri. Oamenii ghemuiți sau culcați aveau întipărită pe față spaima, fie că erau nemișcați, fie că fugeau. Între ei, masa pasiva a celor fără adăpost își continua migrația deznădăjduită spre Almeria. Încălcerea mașinilor devenea de nedescurcat. Căruța nu mai înainta. Mai e mult?" întreba Atinies. Trei kilometri," a răspuns emilițianul. Un țăran călare pe un măgăruș îl depăși. Măgarii, părăsind mereu șoseaua, strecurându-se peste tot, mergeau mult mai repede. Împrumută măgarul! Ți-l voi da înapoi în sat, în fața poștei. E pentru niște aviatori răniți." Țăranul coborâ fără să spună o vorbă și se așeză în căruța în locul lui Atinies. Doi tineri, un băiat și o fată, cu siguranță studenți, aproape eleganți, fără bagaj, depășiră măgarul. Se țineau de mână. Atineș îți dedu seama că nu văzuse până atunci decât o mulțime năpăstuită, proletară uneori, țărănească mai întotdeauna. Și mereu în spinare, pături mexicane. Nu se discuta, doar strigăte și tăcerea. Șoseu a intrat sub un tunel. Atineș și, și căută lanterna. Însă dar ar fi scos-o din buzunarul ud nenumărate luminițe, lămpi de tot felul, chibrituri, torțe, tăciuni se iveau și se stingeau, galbene și roșietice sau dăinuiau înconjurate de un limb, pe ambele părți ale șuvoiului de oameni, de vite și de căruțe. La adăpost de avioane, o tabără mare de migrație era instalată acolo în viața subterană, între cele două spărturi albastre și îndepărtate ale zilei. Un popor de umbre se agita în jurul torțelor sau al lămpilor de vânt nemişcate, Întrezărându-se o clipă, siluetele busturilor și capetelor, picioarele fiind înghițite de beznă, iar căruțele voiau ca un fluviu subteran pe sub stâncă, într-o tăcere atât de covârșitoare încât cuprinsese până și animalele. În tunel, Atinies era învăluit de căldura provocată fie de mulțimea adunată, fie de febra care creștea. Trebuia să ajungă la telefon, evident, trebuia să ajungă la telefon. Dar ar Atinies nu murise oare pe drum? iar căruța, măgarul, nu era oare visele unei agonii destul de blânde? Din apa care le acoperise, luneca în lumea tainică a adâncurilor pământului. O evidență mai puternică decât certitudinile celor vii își croia drum din sângele și roinda din aurin carlingă spre tunelul acesta înăbușitor. Tot ce fusese viață se dilua într-o toropeală profundă și mohorâtă ca niște amintiri nefericite. Punctele luminoase își duceau în pesna aceasta caldă viața lor de pește ai marilor depresiuni și comisarul politic, luneca mișcat și ușor, cu mult dincolo de moarte, străbătând fluviul larg al somnului. Lumina zilei care se apropia și care șosau acotind se așternu pe neașteptate, îi trezi întregul trup ca și cum lumina ar fi fost de gheață. Rămase uluit, regăsindu-se cu obsesia telefonului, cu piciorul zbâcnind călare pe măgar. În timp ce din avion și seca dintr-o luptă, în fața misterelor vieții era parcă pica din cer. Din nou departe de șuvoiul poporului în refugiu, pământul galbui al Spaniei se întindea până la Mediterană, cu capele sale negre cățărate pe stânci. Mulțimea zguduită în toate direcțiile frămăta în jurul primului sat și lăsa mii de unelte în jurul primelor ziduri, așa cum marea părăsește la reflux un de pietricele și scoici. O mare învălmășală de haine acoperite de ceva arme, era îngrămădită între ziduri ca o turmă într-un coral. Coral încăperea în care stau taurii înainte de a intra în arenă. Aici exodul își pierdea puterea de avalanșă. Nu mai era decât o mulțime. Grație milițianului, Atinies tot călare pe măgar, ajunse la telefon. Firele erau tăiate. După ce răniții fura aliniați la picioarele zidului, Polă îi întrebase pe milițieni unde ar putea găsi camioane. La ferme!" Dar nu există benzină. Alergase la prima, văzuse un camion cu rezervorul gol. Tot în fugă se întorsese cu o gălată și izbutise să pompeze o parte din benzina rămasă în rezervorul intact al avionului. Se dusese înapoi la fermă, ținându-și gălată în echilibru, nevoit să meargă încet pe marginea neistovitei fugi sărănești și așteptând dintr-o clipă alta sosirea camioanelor ce urmau cu siguranță pe cele aruncate de ei în aer dimineața. Încercă să-l pornească. Magnetoul era sfărâmat. Alergă la a doua fermă. Sembrano socota că se va descurca cu greu în mijlocul acestei harababuri și se bizuia mai mult că va găsi un camion decât că îl va fi trimis unul. În această fermă, pe jumătate vilă, lipsită de mobile, unde faianțele maure și falsele freșce romantice cu papagale aștepta să reparcă incendiul, zgomotul subteran al mulțimii în refugiu vestea amenințător, clipă de clipă, sosirea dușmanului. De data asta, Sembrano, ținându-și cu mâna stângă brațul drept pe care un mitralior spaniol îl legase strâns, se întoarce împreună cu el. Îndată ce găsire camionul, Sembrano deschise capota. Alimentarea cu benzină era blocată. Camioanele fusese sistematic scoase din uz pentru ca faștiștii să nu le poată întrebuința. Sembrano, care se aplecase se ridică cu gura căscată și ochii pe jumătate închiși ca un volter doborât. Și cu mersul unui boxer făcut groghi, se îndreptă fără să închidă gura spre ferma următoare. În mijlocul unui ogor s-a auzit strigat pe nume. Mitraliorul spaniol, rotofei ca un măr rumen, însângerat tot, sărind și țopăind, fugea către el. Atinez se întorsese cu o mașină. Avionele de spaniole anunțase spitalul. Sembrano și Pola șezară răniții pe jos și pe bancheta din spate. Mitraliorul rămase cu ei. Un doctor, șeful serviciului de transfuzie a sângelui canadian, venise cu mașina. De la prăbușirea avionului, niciunul dintre aviatori nu pomenise de sosirea fașciștilor. Și, fără îndoială, niciunul nu încetase ca și a să aibă prezent în minte coloana motorizată bombardată la ieșirea din Malaga. Mașina supraîncărcată în față părea goală în spate. La fiecare kilometru, milițienii o opreau, voiau să o încarce cu femei. Suindu-se pe scară, îi vedeau pe răniți și se dădeau jos. Mai întâi, mulțimea crezuse că fugeau comitetele. Văzând răniți îngrămădiți în fiecare mașină, ce părea goală, se obișnui să privească mașinile cu un sentiment de prietenie posomorâtă. Reis horcăia. Vom încerca cu transfuzii, îi spuse lui Atines doctorul. Sunt însă puține speranțe. Pe marginea drumului erau întâși atâția oameni încât era imposibil să-i deosebești printre ei pe răniți de cei care dormeau. Adeseori, femeile se lungeau de-a curmezișul șoselei. Doctorul cobora, le vorbea. Ele veneau să se uite, îi lăsau să treacă în tăcere și se lungeau din nou așteptând mașina următoare. Un moșneac, numai piele și oase, de o bătrânețe uscățivă, pe care nu afli se pare decât la țărani, striga ducând un copil de câteva luni în brațul stâng încolăcit. De-a lungul șoselei erau destule nenorociri tot atât de mari. Dar poate că omul e mai vulnerabil față de copilărie decât față de orice altă slăbiciune. Doctorul opri mașina, deși reis horcăia. Imposibil să-l baci pe țărană înăuntru. Se propti de o aripă, ținând copilul tot în mâna stângă. Dar nu găsea ceva de care să se sprijine. Pol instalat pe cealaltă aripă, sprijinindu-se cu mâna dreaptă de mânerul ușii, îi întinse mâna stângă de care se a găță țăranul. Șoferul era aproape tot timpul nevoit să conducă pe jumătate ridicat, căci cele două mâini se împreunau în fața parbrizului. Doctorul nu și Atinies nu-și puteau desprinde ochii de la această scenă privind scenele de dragoste de la teatru și de la cinema, doctorul se simța întotdeauna indiscret. Și aici la fel. Îl tulbura acest muncitor străin, care urma să intre iar în luptă, ținând încheietura bătrânului țăran din Andaluzia, în fața poporului în refugiu. Se străduia să nu-i privească. Și totuși, tainițele sufletului său rămâneau legate de mâinile acestea. Aceleași tainițe care rândemnase Radinauri să oprească, acelea care recunoșteau maternitatea copilăria sau moartea sub expresiile lor cele mai derizorii. Stai!" răcne un milițian. Șoferul nu încetini. Milițianul ochi mașina. Aviatori răniți!" strigă șoferul. Milițianul sări pe scară. Oprește pentru numele lui Dumnezeu!" Aviatori răniți! N-auzi când îți spun, nătărăule! Ești chior?" Încă două fraze pe care răniții nu le înțeleseră. Milițianul trase și șoferul se prevări peste volan. Mașina era cât pe ce să se sfărâme de un copac. Milițianul trase frâna, sări și plecă pe șosea. Alt milițian anarhist, cu chipiul roșu și negru, cu sabie pe șold, sări în camion. De ce vă oprește tâmpitul ăsta?" Nu știu," răspunse Tinies. Anarhistul sări jos, fugi după celălalt milițian. Amândoi o dispărură în dreptul copacilor de un verde închis în bătaia soarelui. Mașina stătea părăsită. Nici unul din răniți nu putea conduce." Anarhistul reapărut, ca și cum ar fi ieșit din culise, în mână cu sabia roșită. Se înapoi până la camion, întinse șoferul mort pe marginea șoselei, se așeze în locul lui, demară fără să întrebe nimic. După zece minute se întoarse, își arătă sabia vânjită de sânge. Ticălos, dușman al poporului, s-a terminat cu el. Sembră o dădu din numeri sătul de moarte. Anarhistul jignit întoarse capul. Conducea prefăcându-se că nu-și mai privește vecinii. Conducea nu numai cu grijă, dar și încercând să atenueze hurducăturile. Ce mai milițian de prima clasă, zău!" spuse Paul în franceză, iar obrazul i aproape că atingea chipiul roșu și negru al celuilalt. nu spune el când nu o s o mai facă pe supăratul." Atinies privea chipul anarhistului, încruntat, vrășmaș, îndărături celor două mâini împreunate pe parbriz. Ajunseră în sfârșit la spital. Un spital pustiu, plin încă de aparate, de pansamente, de toate semnele că pe aici trecuse durerea. În paturile desfăcute și deseori însângerate, a căror pustietate era atât de cumplit, amestecată cu urme foarte proaspete ale unor prezențe umane, părea că ar fi fost culcați nu oameni vii sau muri bunzi, cu chipurile lor diferite, ci însă și rănile, sângele în locul brațelor, capului, piciorului. Apăsarea imobilă a electricității dădea întregii le o înfățișare ireală, de o largă unitate albă, ce-ar fi părut un vista că de sânge și câteva trupuri n-ar fi impus cu sălbăticie prezența vieții. Trei netransportabili îi așteptau pe fasciști cu revolverul lângă ei. Aceștia nu mai aveau de aștepta decât moartea provocată de ei sau de dușmani, afară de cazul când ar fi sosit avioanele sanitare. Priveau întăcere cum pol, uriașul cu părul creț, sembranul cu buza proeminentă și ceilalți care nu mai aveau decât chipul durerii. Și sala era învăluită de fraternitatea naufragiaților.